Розділ 33. Одружилася вона з Френком Кеннеді через два тижні після гарячково-скоробіжного його залицяння, яке, сказала Скарлет йому червоніючи, настільки запаморочило її голову, що вона вже неспроможна була опиратись. Він не знав, що протягом цих двох тижнів вона ночей не спала, снуючи взад і вперед по кімнаті, і скригочучи зубами, чому він, попри всі її натяки й заохочення, такий нерішучий, і молила долю, щоб не прийшов йому ненароком лист від С'юлін і не зруйнував усіх її планів. Але, хвалити Бога, С'юлін була не захочу до листування. Страшенно радіючи одержуваним листам, писати їх вона ж ніяк не любила. А проте «всяке може статися, всяке», – думала Скарлет у довгі нічні години, коли ходила з кутка в куток по холодній підлозі спальні, накинувши нічну сорочку в вицвілу шаль Елен. Френк не знав, що вона одержала коротенького листа від Віла, в якому мовилася про Джонаса Вілкерсона. Той знову заявився в Тару і, почувши про від'їзд скарбли до Атланти, так розперезався, що Вілта та Ешлі мусили просто вигнати його. Лист Віллів нагадав їй те, що вона і так надто добре знала. Адже часу до сплати накинутого їм податку лишалося все менше. Шалений розпач поймав Скарлет, коли невблаганно спливали дні за днями, аж їй хотілося схопити скляну кепсидру і затримати пісок, щоб не пересипався. Але вона вправно приховувала свої почуття, вправно виконувала свою роль, тож Френк нічого не підозрював і бачив лише те, що лежало на поверхні. Як чарівна імбоспорадна, Молоденька вдова Чарльза Гамільтона щовечора гостинно приймає його у вітальні міздріботуб і, завмираючи від захвату, прислухається до його балачок про розширення крамниці та про те, скільки грошей він зароблятиме, коли придбає тартак. Її мило співчуття, її захоплений інтерес до кожного його слова були бальзамом на рану, заподіяну гаданим відступництвом Сюрі. А йому ж так щеміло серце. Так його пригнітила зрада С'юлін, вразивши самолюбство сором'язливо літнього парубка, який добре знав, що серед жінок він не має особливого успіху. Написати С'юлін і вичитити її за зрадливість Френкові навіть на думку не спадало. Він тільки тим і міг розважити душу, що ділився зі Скарлет своїми переживаннями. Не кажучи жодного лихого слова про сестру, Скарлетт водночас погоджувалась з ним, що С'юлін побилася вкрай негідно. І не цікава на те, що знайдеться жінка, яка віддасть належне його чеснотам. Ця місіс Гамільтон була така гарненька, рожовощока жіночка. Вона... То манхоліно зітхала, думаючи про сумну свою долю, а то весело і невимушено сміялася таким сміхом, як ото й видзвонюють срібні дзвіночки, коли він говорив якийсь жарт, аби її підбадьорити. Зелена сукня, тепер вже цілком вичищена зусиллями мамки, чудово окреслювала її тендітну постать з тонким, мов очеретина станом, а ніжний аромат, яким завжди віяло від її хустинки та волосся, Просто п'янив. Це ж ганьба, щоб така мила жіночка була самітна і безпорадна в цьому суворому світі, всієї жорстокості якого вона навіть не розуміє. І не мала ні чоловіка, ні брата, а тепер ще й батька, які захистили б її. Світ, гадав Френк, надто немилосердний до самітних жінок. І Скарлет подумки тішилася з таких його висновків. Він приходив щовечора, бо атмосфера в домі дріботу була приємна і заспокійлива. Мамка зустрічала його в дверях з усмішкою, призначеною для людей вельми шанованих. Туп частувала кавою, приправленою бренді, і взагалі метушилася коло нього, а Скарлет не пропускала жодного його слова. Часом, їдучи по у справах, він брав з собою Скарлетт. Ці спільні поїздки неабияк тішили Френка, бо вона засипала його дурнуватими запитаннями, суто жіночими, як схвально зазначав він подумки. Він сміявся, що вона ж така не тягуща, коли йдеться про справи. Та й сама Скарлет сміялася і казала, «Та звідки ж такі далекі від чоловічих інтересів жінці, як я, на них знатися?» В її товаристві він уперше за все своє довгорічне пороботство відчув себе сильним чоловіком, що йому Бог надав інакшої подоби, ніж багатьом іншим, призначивши на оборонця наївних безпорадних жінок. Але коли нарешті вони вже стояли поряд під час шлюбної церемонії, її маленька довірлива ручка спочивала в його руці, а опущені вії відкидали тіня випівковної рожеві щічки, він ледвіше міг би сказати, як до цього дійшло. Він тільки знав, що вперше в житті спромігся на щось незвичайно романтичне. Він, Френк Кеннеді, так закрутив голову цій чарівній жіноцці, що вона впала в його дужі обійми. Від цього відчуття він і сам був як хмільний. На Вінчані не було нікого з друзів чи родичів, за свідків узяли перехожих з вулиці. На цьому наполягла Скарлет, і він погодився, хоч і проти волі, бо хотів би на цій урочистості бачити біля себе свою сестру і швагра із Джонсборо. І хотів би потім улаштувати вечірку у вітальні містуб, де щирі друзі вихилили б по чарці за здоров'я молодої. Але Скарлет не згодилась навіть на те, щоб при цьому була присутня містуб. «Тільки ми вдвох, Френку!» – просила вона, припадаючи до його плеча. Наче це у нас втеча, я завжди мріла втекти з дому і взяти потаємний шлюб. Будь ласка, дорогенький, зроби це заради мене. Почувши таке незвичайне для нього постливе слово і побачивши дві сльозинки в кутиках її ясно-зелених очей, благально звернених до нього, він здався. Кінець кінцем чоловік повинен поступатися на реченій надто коли йдеться про весілля, адже для жінок усі ці сентименти так багато важать. І він отямитись не встиг, як уже став одруженим. Дещо ошелешений лагідною настійливістю дружини, Френк таки дав їй 300 доларів, хоча спершою опирався, бо ж ця поступка означала, що його надії найближчим часом придбати тартак не справдяться. Але не міг же він допустити, щоб її рідню вигнали з родинного гнізда – та й крім того, жаль його почав розвіюватись, коли він побачив, як вона вся просіяла, і далі і остаточно розвіявся, коли вона заходилася палко обдаровувати його за щедрість. Френкові зродощі ще не траплялося, щоб жінки його обдаровували, і він зрештою подумав, що на це не шкода й грошей. А Скарлет негайно відрядила мамку до тари з трьома дорученнями – віддати вілові гроші, сповістити про її заміжжя, і привезти Вейда до Атланти. За два дні прийшла коротенька звістка від Віла, яку вона носила з собою і раз у раз перечитувала, де Дарі більш радіючи. Віл повідомляв, що податок сплатили, і Джонас Вілкерсон повівся як найгіршим чином, коли про це дізнався, але погрози свої наразі припинив. На сам кінець Віл побажав їй щастя, коротко і формально, а ніяк не виявляючи свого ставлення до її вчинку. Скарлетт було ясно, що він розуміє, як вона повелася і чому, і не ганить її, і не схвалює. Але як сприйняв це Ешлі? – пекла її думка. Як він поставився до мене тепер, після всього того, що я так недавно говорила йому в садку у Тарі? Одержала вона листа і від С'юлін, написаного з граматичними помилками, повного образливих слів і залитого слізьми де було стільки в'їдливих і влучних зауважень про вдачу Скарлет, що вона потім усе своє життя не могла його ні забути, ні вибачити. Проте навіть слова Сьюлін не могли затьмарити її радість від того, що Тару таки врятовано, принаймні від безпосередньої небезпеки. Важко було призвичаєтись до думки, що відтепер вона має мешкати в Атланті, а не в Тарі. Розпачливо силкуючись роздобути грошей на податок, Скарлетт лише про це одне й могла думати. Навіть у хвилину вінчання їй не спало нагадку, що за порятунок рідної домівки вона платить своїм довічним вигнанням з неї. Тепер, коли все вже було позаду, вона збагнула це, і її затопила хвиля туги за домівкою. Але що сталося, те вже сталося. Вона сама пішла на цей крок, і відступатись не збиралися. Скарлет була така вдячна Френкові за порятунок Тари, що в ній навіть зажевріло якесь почуття до нього, і вона твердо вирішила зробити все, щоб він ніколи не пошкодував про своє одруження з нею. Дами Атланти знали сусідські справи так само докладно, як свої власні, тільки сусідськими цікавились куди більше. Всім було відомо, що Френк Ще кілька років тому порозумівся зі Сьюліно Гарою. Він і сам ненароком був прохопився, що наступної весни збирається взяти з неї шлюб. Отож, звістка про те, що він нишком одружився зі Скарлет, природно викликала цілу зливу пліток з догадів та всіляких підозр. Місіс Мерівозер, яка ніколи не проминала нагоди задовольнити свою допитливість, напрям... Запитала Френка, що він собі думав, беручи шлюб з однією сестрою, коли залицявся до іншої. Опісля вона доповіла місіс Елсінг, що замість відповіді Френк дурнувато вибалошив до неї очі. Що ж до скарлет? То місіс Мерівезер при всій своїй зухвалості таки не зважилася заговорити з нею на цю тему. Сама Скарлет в ці дні здавалася якоюсь спокійною й лагідною, тільки в очах у неї світилося тихе самовдоволення. Які дратувало сторонніх, бо ж явно було видно, що вона кожному дасть откоша, коли хтось спробує її зачепити. Скарлет знала, що вся Атланта перетирає її на зубах, але їй до цього було байдуже. Врешті-решт, нема нічого аморального, коли хтось виходить заміж. Головне, що Тару врятовано. А люди, нехай собі базікають. У неї без того повна голова клопоту. Найважливіше було, як по змозі делікатно втовкти Френкові в голову, що його крамниця повинна давати більше прибутку. Після того страху, що нагнав на неї Джонас Вілкерсон, вона не зможе спокійно жити, поки Френк не матиме в запасі грошей. І навіть, якщо не виникне потреби якихось непередбачених видатків, Френкові однаково треба більше заробляти – щоб вона змогла відкласти достатню суму на сплату податку в наступному році. Та й той тартак, про який доказав Френк, не виходив у неї з пам'яті. На ньому ж Френк міг би заробити купу грошей. Кожен міг би, коли тепер деревину продають за такими скаженими цінами. Пота й душі її злостило, що у Френку замало грошей, щоб у податок сплатити і тартак придбати. Вона поклала собі, що він конче мусить більше вибивати грошей з крамниці і взагалі бути миткішим, а то ще хтось інший перехопить тартак. Скарлет добре розуміла, що справа ця вельми вигідна. На місці свого чоловіка вона придбала б тартак, навіть якби задля цього довелося віддати в заставу крамницю. Але коли вона обережно натякнула про це Френкові на другий день після весілля, він тільки всміхнувся і сказав їй, щоб не морочила свою милу голівку всіма цими клопотами. Френка здивувала, що вона знає саме поняття застава, і спершу це просто втішило його. Та минуло ще кілька днів, і це вже не здавалося таким втішливим, ба навіть почало неприємно вражати. Одного разу він необдумано сказав їй, що дехто, імена він остерігся назвати, заборгував йому, але не може тепер розрахуватись, а він, звичайно ж, не буде надміру налягати на давніх своїх друзів, людей, спорядних родин. І невдовзі пошкодував за свої слова, бо Скарлет згодом раз у раз доймала його розпитуваннями про боржників. З чарівно дитячим виглядом вона заходилась випитувати в нього, як їх звуть та скільки саме вони заборгували. «Їй просто кортіло це знати», – пояснювала Скарлет. Френку сіляко ухилявся від прямої відповіді. Він тільки покахикував нервово, розводив руками – і знов і знов починав своє ідіотське подтякання про те, яка в неї мила голівка. Поступово, однак, він почав усвідомлювати, що в цієї милої голівки не бияк на цифри, правду кажучи, набагато більше, ніж у нього самого, і це не могло не бентежити. Його ошелешило відкриття, що вона може швидко додати подумки цілий стопчик цифр, тоді, як йому, коли цифр більше трьох, без олівця і паперу вже не впоратись. І дроби не становили для неї труднощів. Йому здавалося просто непорядним, що жінка знається на дробах і на ділових оборудках, але як уже доля на лихо наділила її такою зовсім не жіночою здібністю, вона повинна, бодай, не виказувати цього на людях. І якщо щодо одруження, він охоче розмовляв з нею на ділові теми, то тепер це йому зовсім перехотілося. Тоді він гадав... Ніби ці матерії не вкладаються її у голові, отож залюбки пояснював різні деталі. А тепер побачив, що вона тямить аж надто багато, і чисто по-чоловічому обурився такою жіночою двоєдушністю. До цього ще додалося природне для чоловіка розчарування, коли він виявляє, що жінка має здоровий глуст. Ніхто так не дізнався... Чи дуже скоро після шлюбу Френкові стало ясно, що Скарлет заманила його до шлюбу ошуканством. Можливо, істина свінула йому тоді, коли Тоні Фонтейн, явно вільний від любовного захоплення, приїхав до Атланти у справах. А можливо, це Френкові без усяких манівців розтовхмачила в листі з Джонсборо сестра, вражена брадовим одруженням. В усякому разі, довідався він про це не від С'юлін. Вона йому так і не написала, а він сам ясна річ не міг її писати і щось там з'ясовувати. Та й до чого були тепер пояснення, коли він уже одружений. У глибині душі він переживав, думаючи про те, що С'юлін ніколи не дізнається правди і до кінця віку вважатиме його безчесним відступником. Інші, мабуть, теж так гадають і засуджують його. І в якому безглуздому становищі він опинився? У нього нема ніякої змоги виправдатися, бо не казатиме ж він, що втратив голову через жінку, а як порядна людина, не може він прилюдно оголосити, що Скарлет брехнею затягла його в сильця. Хоч би там як, але Скарлет йому дружина і має право розраховувати на його лояльність. А поза тим, він таки не міг пойняти віри, що вона вийшла за нього виключно з холодного розрахунку, без ніякого почуття. Чисто чоловіча гордість не дозволяла, щоб така думка на довший час затрималась в його голові. Приємніше було думати інше. Скарлет раптово так закохалася в нього, що пішла на обман, аби ним заволодіти. Хоча все одно це було досить дивно. Френк розумів, що не такий він уже і привабливий для жінки, вдвічі за нього молодшої, гарненької собою та елегантної, але він був джентльмен і свої сумніви залишав при собі. Скарлет йому дружина, і він не може ображати її інтактовними розпитуваннями, тим паче, що це однаково нічого не змінить. Та й не дуже Френк хотів щось змінювати, оскільки шлюб його, як йому здавалося, обіцяв бути цілком щасливим. Скарлет була найчарівніша і найзвабніша з усіх жінок і, як на нього, ідеальна з будь-якого погляду. Єдине їй вадило, що вона така затята Френк уже з перших пошлюбних днів пересвідчився, що допоки все йде по її волі Життя може бути ще і як приємне, але коли їй у чомусь спробуєш заперечити Дай їй чинити власну волю, і вона буде весела як дитина Сміятиметься раз у раз, пустуватиме, сяде йому на коліна і почне скупти за бороду Аж він відчує себе на 20 років молодшим вона вміла бути на ніжною і уважливою, гріла йому капці біля вогню, коли він пізно вертався додому, ревно клопоталась, щоб він не застудив ноги, журилася, чому в нього не минає застуда, пам'ятала, що він любить курячий шлунок, і що до кави йому треба класти три ложечки цукру. Так, жити зі Скарлет було дуже мило і затишно, допоки чинилося по її волі. Через півмісяця після весілля Френк захворів на грип, і доктор Міт звелів йому лежати. У перший рік війни Френк два місяці провалявся у шпиталі з запаленням легенів, і відтоді як вогню боявся повороту хвороби, тож тепер покірно лежав і впрівав під трьома ковдрами, щогодини п'ючи гарячі відвари, які приносила йому мамка і тітонька Туб. А що грип не проходив, то Френк з кожним днем дужче непокоївся за крамницю. Тим часом у кравниці порядкував молодий приказчик, який щовечора приходив до господаря додому і доповідав про денний виторг. Але Френка це не задовольняло. Він так тривожився, що Скарлет урешті, решт вона тільки і чекала цієї нагоди, поклала холодну руку йому на чоло і сказала. «Послухай, дорогенький, мене хвилює, що ти так близько береш усе до серця. І я з'їжджу сама до міста і подивлюсь, як там справи». І вона вийшла з кімнати, усміхнувшись собі, що так легко вдалося пригасити його кволий протест. Ці три тижні їхнього шлюбного життя її пекла нетерплячка заглянути до Френкових розбухів і з'ясувати якийсь стан у нього з грішми. Яке щастя, що він прикутий до ліжка. Крамниця була неподалік від п'яти променів. Новенький дах її полискував на тлі задимлених цегляних стін. Перед крамницею над усім хідником був дерев'яний дашок. Біля довгих залізних штабин межі опорами, на яких трималась покрівля, стояли коні та мули, понуривши голову, прикриті від холодної мжички драними кодами та ковдрами. Усередині все більш-менш нагадувала буллардову крамницю Джонсборо, хіба тільки біля розжареної до червоного грубки бракувало завсідників, що жували тютюн і спльовували жуйку в ящики з піском. Френків заклад був просторіший, ніж у Булларда, і небагато темніший. Дерев'яний дашок над вікнами майже не пропускав зимового світла, тільки дрібка його соталася через маленькі засиджені мухами віконця високо в горі на бічних стінах. Тому в приміщенні стояв присмерк і було затхло. Підлога була притрушена забагнюченою тирсою, на всьому лежав шар пилу та бруду. Передня частина крамниці ще малася кутоку подобизну ладу. На високих полицях, що тяглися в темряву, видніли сувої барвистих тканин, посуд, кухонне причандаля та всяка інша всячина. Але далі, за переділкою, панував безлад. Підлоги там не було, і все громадилося впереміж на твердій долівці. В напівтемряві скарлет розрізнила ящики і паки з різним товаром – плугий упряж, сідла і дешеві соснові труни. З моруку проступали вживані меблі – простіші, екваліптові і поряд з червоного та рожевого дерева, які недоречно полискували серед навколишньої пилюки оббивкою з потертої парчі і кінського волосу. До лівку, крім того, загоращували порцелянові нічні горщики, миски, глечики, а попід усіма чотирма стінами містилися глибокі засіки – там було зовсім темно, і лише піднішив над ними лампу, змогла Скарлетт розгледіти, що в них насіння, а також цвяхи, шурупи і теслярський інструмент. «Здавалося б, Френк такий метушливий, ведантичний, як стара діва, мав би трохи охайніше все тут тримати», – подумала вона, витираючи забруднені руки густинкою. «Чистий тобі хлів!» «І це називається крамниця?» Та хоч би пилюку повитирав і побиставляв усе на видноту, щоб люди могли роздивитися, то куди швидше б воно проспродувалось? І якщо товари у нього такий мають вигляд, то який хаос певне в його рахунках. А ну, наподивлюся ті ж у нього рахівничі книги, подумала вона і, взявши лампу, перейшла до передньої частини крамниці. Віллі, приказчик, вельми неохоче дав їй заяложений грозбух. Хоч і який він був молодий, очевидічки був згоден з Френком, що жінкам нічого встрявати у ділові інтереси. Але Скарлет гостро цитнула на нього і відправила обідати. Коли приказчик пішов і не стало його несхвальних поглядів, їй полегшало. Вона влаштувалась на плетеному стільці біля розжареної грубки, підібрала під себе ногу і розгорнула книгу на колінах. Пора була обідня і вулиці спорожніли. У крамниці не було жодного покупця. Тож Скарлетт могла вільно собі вивчати грозбух. Вона почала повільно гортати сторінки, уважно переглядаючи стовпчики імен та цифр, виведених дрібним каліграфічним почерком Френка. Все було так, як Скарлетт і побоювалась. Вона аж спохмурніла, побачивши це нове свідчення його невміння вести справи. «Добрих 500 доларів боргу, часом кількомісячного», числилося за людьми, яких вона добре знала. Серед них були і Меріви та Елсінги. З побіжних френкових згадок про боржників Скарлет зробила висновок, що йдеться про якісь дрібні суми. Але щоб такі гроші? Якщо вони неспроможні розплатитись, чого далі і далі купують? Роздратовано думала вона. І навіщо він їм продає, коли знає, що вони не мають чим заплатити? Багато хто міг би заплатити, якби їх притиснути і он безперечно могли б, коли в них було за пошити Фенні нову атласну сукню і справити таке бучне весілля. Френк просто м'якотілий і люди цим користаються. Та якби він зібрав хоч половину боргів, то запросто вистачило б і на Тартак, і мені на податок. Раптом з'явилася і інша думка. Але уявляю собі, як він став би заправляти цим Тартаком. Хай йому чорт! Якщо Френк крамницею заправляє, мов доброчинним закладом, то як він сподівається розбагатіти на Тартаку? Та він за місяць збанкрутує. Я б їй, бо краще за нього впоралась з крамницею. Та й з Тартаком теж, хоч я й не розуміюся на деревині. Думка про те, що жінка могла б вести ділові справи найгірше за чоловіка, ба навіть краще, була приголомшлива, а для Скарлет і зовсім революційна. Адже її, вихована в тому дусі, що чоловіки все тямущі, а жінки безпорадні. Звичайно, вона вже давно знала, що це не зовсім так, але силкувалася не позбавляти себе остаточної ілюзії. І ніколи раніше не пробувала вібрати цю дивовижну думку в слова. Скарлет сиділа непорушно, з важкою книгою на колінах, рот ледь розкритий від подиву і думала про те, що протягом останніх місяців у Тарі вона ж виконувала чоловічу роботу і виконувала непогано. Їй з дитинства прищеплювано віру в те, що жінка сама ні на що не спроможна. Але ж вона заправляла плантацію без чоловічої допомоги, аж поки з'явився ВІЛ. «Та що там казати?» – снувалось у неї в голові. «Я певна, що жінка все на світі може, і ніякої чоловічої допомоги їй не треба, хіба лише коли дітей родити, а щодо до цього, то Бог свідок». Жодна жінка, якби від неї це залежало, не стала б їх собі заводити. З цією думкою, що вона не менш кмітлива за чоловіка, прийшли раптом і гордощі, і палке бажання довести цей свій хист самостійно заробляти гроші, як роблять чоловіки. Гроші, які були б її власністю, яких вона не мусила б ні в кого просити, і за які не мусила б ні перед ким звітувати. Якби в мене були гроші, я б сама купила тартак. Промовила вона в голос і зітхнула. І я б уже знала, як на ньому заробити. Жодної тріски я не продала б у кредит. Вона знову зітхнула. Грошей ні звідки було взяти, тож не варто було й голову цим морочити. Френк просто повинен стягнути борги зі своїх боржників і купити за ці кошти тартак. Це певний спосіб доробитися більше грошей, і коли тартак буде в нього на руках, вона вже якось змусить Френка стати повороткішим, ніж тут у крамниці. Скарлет видерла останній аркуш із грозбуха і почала виписувати імена тих, за ким борг числився вже кілька місяців. Вернувшись додому, вона поговорить про це з Френком. Утовкмачить йому, що ці люди повинні сплатити борги, навіть якщо вони давні друзі, навіть якщо йому незручно допоминатися за гроші. Френк, звісно, рознервується, бо він не сміливий і думка приятелів для нього багато важить. Він такий делікатний, що радше зазнає збитку, ніж виявить належну наполегливість у стягуванні боргів. І ще він, мабуть, скаже, що ніхто не має готівки, щоб розплатитися. Воно може й правда. Що таке нестатки – це їй відомо. Але все-таки майже в кожного лишилось якесь срібло, коштовності, якась нерухомість. Френк може взяти це замість готових грошей. Вона уявила собі, яке скиглення з Френк, почувши таку її пропозицію. Забрати у друзів коштовності чи нерухоме майно? «Що ж», – знизила вона плечима, – «він може скиглити скільки завгодно». «Я йому так і скажу, що коли він хоче сидіти у злиднях через друзів, то я цього не хочу. Френк ніколи не виб'ється в люди, якщо не набереться духу. А вибитись треба. Він таки муситиме робити гроші, навіть коли мені за цього доведеться перебрати в свої руки все господарство». Вона заповзято писала, аж зморщивши чоло від напруження і прищіпнувши язика між зубами, коли нараз двері з вулиці розчинились і струмінь холодного повітря вдерся до крамниці. Якийсь високий чоловік легкою індіанською ходою війшов у присмиркове приміщення, і Скарлет, підвівши голову, побачила Ретта Батлера. На ньому був новий модний костюм і пальто з пелериною, що вільно спадало з широких плечей. Коли вони зустрілись очима, він скинув циліндра і уклонився, приклавши руку до груди, до своєї бездоганно чистої плісованої сорочки. Білі його зуби сліпуче зблиснули на смуглявому обличчі, а очі зухвало зміряли її з голови до ніг. «Люба моя місіс Кеннеді!» – промовив він, підходячи до неї. «Найлюбіша моя місіс Кеннеді!» – і сприснув веселим голосним сміхом. Спершу вона була така вражена, немов побачила привида, але потім швиденько витягла ногу з-під себе, випросталась і холодно подивилась на Рета. «Що ви тут робите?» «Я завітав до міс і від неї дізнався про ваше одруження, отож чим душ поквапився сюди привітати вас з цієї нагоди». Згадка про те приниження, якого він їй завдав, змусила її густо почервоніти сорому. «Не розумію, як у вас вистачає нахабства дивитись мені в очі?» – скрикнула вона. «Навпаки, це я не розумію, як у вас вистачає нахабства дивитись мені в очі». Та ви просто най Може нам краще так і замиритися? посміхнувся він до неї згори, і в цій широкій сліпучій посмішці була зухвалість, але не було і краплі сорому за себе або осуду її, Скарлет. І вона, вимохить, теж посміхнулася, тільки якось криво і мулькувато. Шкода, що вас не повісили. Боюся, не ви одна так думаєте. Але облиште це все, Скарлет. «Ви маєте такий вигляд, наче проковтнули шомпол, а воно вам не дуже пасує. Здається, у вас досить було часу, щоб прийти до тями після мого маленького жарту». «Жарту? Ха-ха, та я побіг його не забуду». «Е, ні, забудете. Просто ви вдаєте обурення, бо гадаєте, що так годиться, що цього вимагає розпектабельність. Ви дозволите сісти?» «Ні». Він промостився на стільці, коли неї і усміхнувся. «Я чув, що ви її двох тижнів не змогли почекати на мене», – зауважив він і вдавано зітхнув. «Які жінки мінливі!» Оскільки вона нічого не відповідала, він повів мову далі. «Скажіть мені, Скарлет, так як другові, дуже давньому і дуже близькому другові. Хіба ж нерозумніше було почекати, поки я вийду з тюрми? Чи вам принади подружнього співжиття з цим літнім добродієм Френком Кеннеді – Видалися спокусливіші, аніж позашлюбний зв'язок зі мною? Його глузливий тон, як завжди, викликав у ній гнів, і водночас їй кортіло засміятися йому в лице через цю його зухвалість. Не кажіть дурниць. А чи не могли б ви задовольнити мою цікавість щодо однієї обставини, яка вже деякий час збуджує мою увагу? Невже у вас, як у жінки, не викликає відрази, не ображає найтонших душевних порухів, коли ви не тільки раз, а й друге, виходите заміж без кохання і навіть без потягу? Чи може в мене хибне уявлення про виглянченість почуттів нашого південського жіноцтва? Рете! Це і є для мене відповідь. Я завжди відчував, що жінок наділено такою твердістю і витривалістю, про які гадки не мають чоловіки. Хоч мені з самого дитинства прищеплювало уявлення, ніби жінки – це тендітні, ніжні і чулі істоти. Хоча слід сказати, що згідно з засадами європейського етикету, обопільна закоханість чоловіка і дружини свідчить про їхню невихованість. Це найбільший несмак та й годі. І я завжди вважав, що європейці в даному випадку мають рацію – одружуйся задля вигоди, а кохайся задля втіхи. Продумана система, правда? У своїх поглядах, ви ближчі до бабці Англії, ніж я гадав. З яким задоволенням вона кинула б йому у вічі, я не одружувалася задля вигоди. Але на лихо ред знав, як був насправді, і всякі спроби вдати ображену невинність тільки викликали б ще ущіпливіші зауваження з його боку. Верзете казне що? холодно зауважила вона, і, аби швидше перевести розмову на іншу тему, попитала А як вам пощастило вирвати з в'язниці? Оце, відказав він, роблячи широкий жест рукою. Без особливого клопоту. Випустили мене сьогодні вранці. Я вдався до вельми тонкого шантажу одного мого приятеля в Ашнхтоні. Він там на досить високій посаді при федеральному уряді. Чудовий тип. Один з тих переконаних патріотів Янки, що продавали мені рушниці і кренорін для конфедерації. Коли йому в належній формі доповіли, які розпачили моє становище, він негайно використав усі свої зв'язки, і ось мене й звільнили. Зв'язки – це все, Скарлетт. Не забувайте цього, коли вас посадять. Зв'язки – це все. А винний чи невинний – питання суто академічне. Але ви-то вже запевно належите до невинних? Ні, не належу. Тепер, коли я вибрався з пастки, щиро можу визнати, що я винний, як кокаїн. Я таки вбив того негра. Він чіплявся до дами, і у мене південського джентльмена іншого вибору не було. І коли вже пішло на сповідь, то мушу зізнатись і в тому, що я застрелив також кавалериста Янки, почувши від нього кілька нетактовних слів у барі. Проти мене, правда, не висували цього обвинувачення, отож, мабуть, котрогось іншого бідолаху давно вже повісили за це». Він так невимушено згадав про ці вбивства, що у Скарлет аж кров похолула в жилах. Слова морального осуду вже ладні були зірватися у неї з уст, але раптом вона згадала Янки, що лежав під плетевом виноградних лос у тарі. Адже за нього сумління її гризе не більше, ніж здергана, якби вона роздушила його ногою. Тож, яке в неї право усуджувати Рета, якщо вона винна не менше від нього? І щоб уже зовсім очистити душу, зізнаюся вам, але тільки між нами, тобто, щоб не дійшло до місць Дріботупу. Що й гроші такі справді я маю, воду спокійнісінько лежать у Ліверпульському банку. Гроші? А ж, ті гроші, про які так допитувались Янки. І ви повинні знати, Скарлет, що зовсім не через скнарність я не дав вам грошей, яких ви потребували. Якби я виписав вам чек, вони б уже якось пронюхали про це, і ви, боюся, не одержали б ані цента. Зберегти ці гроші я можу, лише не чіпаючи їх. Я знаю, що там вони в безпеці, бо якби дійшлося до найгіршого, якби Янки довідались, де ті гроші, і спробували відібрати їх у мене, я мусив би назвати поіменно всіх патріотів Янки, які спродували мені зброю і техніку під час війни. Тоді вибухнув би страшний скандал, але дехто з тих Янки тепер на високих постах у Вашингтоні. Власне, моя погроза зняти гріх з душі і допомогла мені опинитися на волі. Я... То це таки правда? У ваших руках... Золото конфедерації? Але не все, боже мили, ні. На цьому золоті добре нагріло руки з пів чи і більше тих, хто постачав товари крізь блокаду, а тепер вони надійно примістили його в Насау, в Англії та Канаді. І конфедерати, які виявилися не такими спритними, як ми, повік цього нам не вибачать. Я загріб десь так з півмільйона. Подумайте лише, Скарлет, півмільйона доларів. Якби ви... Стримали свій запальний темперамент і не кинулись на остріб у шлюбну пастку. Півмільйона доларів. Вона відчула, як мліст підступила до горла на самодумку про такі великі гроші. До неї навіть не дійшли глузливі нотки в його словах. Аж не вірилася, що в їхньому гіркому і зубожілому світі могло бути стільки грошей. Так багато грошей, так неймовірно багато. І не в неї, а у когось іншого хто вкрай легковажно до них ставиться, та, власне, зовсім і не потребує їх. А в неї єдиний захисток від ворожого світу – хворовитий літній чоловік і ця миршава жалюгідна крамничка. Нема правди в тому, що такий пройдисвіт, як Ред Батлер, має так багато, а вона, в якої на горбу весь тягар життя має так мало. В ній нуртувала ненависть до нього, що це сидить перед нею виряджений як Денді, і під'юджує її. Ні, не буде вона вихваляти його спритність, а то він ще дужче розпаношиться. Навпаки, знайде найдошкульніші слова, щоб допокти йому до живого. Вам, певно, здається, що ви чесно привласнили гроші конфедерації. Так отже, ні. Це найсправжнісінька крадіжка, і ви це знаєте. Я б не хотіла мати такої плями на сумлінні. Тиба, яким зеленим став нині виноград, коли ми вже під'їли? Вигукнув він, скривившись. Але в кого ж ідея їх украв? Вона мовчала, силкуючись придумати. В кого ж, бо справді? Кінець кінцем він зробив те саме, що й Френк, тільки у Френка розгін менший. Половина грошей по-чесному моя, провадив далі Ред. Я їх чесно заробив з допомогою чесних патріотів Півночі, які охоче продавали Союз за його спиною і мали на своїх товарах 100% прибуток. Дещо я заробив, вклавши власні скромні кошти у бавовну на початку війни. Я придбав її майже на дурняк, а згодом, коли англійські фабрики стали криком кричати «Бавовни!», спродав по долару за фунт. Дещо я заробив на перепродажу харчів. Чого б це я дозволяв, щоб янки наживались на моїй праці? Але решта і справді належала конфедерації. Це з цієї конфедерацької бавовни – яку я спромігся вивезти крізь блокаду і продав у Ліверпулі по скаржених цінах. Баговно давали мені, покладаючись на те, що я за неї придбаю шкіру, гвиндівки, машинерію. Взяв я її, цілком щиро сподіваючись придбати саме ці товари. Я мав доручення покласти золото в англійські банки на своє ім'я, щоб у мене був добрий кредит. А коли блокада замкнулася, ви пам'ятаєте, що я не міг вивезти жодного судна з конфедератських портів, ані приставити сюди, тож гроші так і лишилися в Англії. То що я мав зробити? Як останній дурень забрати все це золото з англійських банків і спробувати переправити до Вілмінгтона, щоб янки його перехопили? Чи ж я винен, щоб блокада замкнулася? Чи це моя вина, що справа півдня зазнала поразки? Гроші належали конфедерації». Але тепер уже конфедерації не існує. Хоча, як послухати декотрих людей, то це не зовсім і так. Кому я повинен віддати ці гроші? Урядові Янки? Мені в жодному разі не усміхається, щоб люди подумали, ніби я злодій. Він витяг з кишені шкіряний портцигар, видобув звідти довгу сигару і з насолодою понюхав її, водночас пильно стежачи за скарлент, немов для нього дуже важливо, що воно скаже. А чому на нього нема, подумала Скарлет. Завжди виходить, що його зверху. Докази в нього завжди якісь непевні, але я ніяк не можу втямити, чому саме. Ви могли б, промовила вона з гідністю, роздати їх тим, хто опинився в нестатках. Конфедерації вже немає, але повно конфедератів та їхніх родин, які живуть надголодь. Він відхилив назад голову і зневажливо засміявся. Ви найчарівніша і найкомедніша саме тоді, коли виголошуєте отакі лицемірні сентенції, як зараз, – вигукнув він у щирому захопленні. Ви завжди кажете правду, Скарлет. Ви просто неспроможні брехати. Ірландці – найневміліші брехуни на світі. Але будьте щирі, вам завжди начхати було на оплаковану тепер конфедерацію і ще більше начхати на зголодніних конфедератів. Та досить мені натякнути, що я збираюсь роздати ці гроші, як ви знімете відчайдушний вереск, чому лев'я чапайка з них не перепаде вам. Мені зовсім не треба ваших грошей, – почала вона, силкуючись говорити з холодною гідністю. Ой, оближте, у вас долоні так і сверблять, щоб допастися до цих грошей. Якби я показав вам четвертак, ви б його просто вирвали з рук. «Якщо ви прийшли сюди ображати мене і глузувати з моєї бідності, я розпрощаюся з вами», заявила Скарлет, намагаючись прибрати з колін тяжкий розбух, щоб стати і тим самим надати більшої ваги своїм словам. Ту ж мить він схопився з місця, схилився над нею і, сміючись, легенько штовхнув назад на стілець. «Коли ви перестанете злоститись, чуючи правду?» «Ви, залюбки, кажете правду про інших людей», Тож що вам не любо вислуховувати її про себе? Я нітрохи не ображаю вас. Я вважаю, що за дуже гарна риса». Вона не зовсім була певна цього, але оскільки голос його звучав схвально, трохи заспокоїлась. «Я прийшов сюди не для того, щоб зловтішатися з вашої бідності, а щоб побажати вам довгого і щасливого подружнього життя. До речі, якої думки, сестричка Сью, про ваш грабіж?» Який грабіж? А що ви вкрали Френка у неї з-під носа? Ні в кого я. Та нехай не сперечаємося за слово. То що ж вона сказала? Нічого вона не сказала, відрубала Скарлет. Але очі її зрадницьки забігали, виказуючи неправдивість її слів. Це висока самозреченість з її боку. А тепер поговоримо про вашу бідність. Я ж безперечно маю право це знати після того, як ви ще зовсім недавно притьмом примчали до мене в тюрму. То у Френка виявилось менше грошей, ніж розподівалися. Зухвалість його була все осяжна, і з цим або треба примиритись, або випроводити його за двері. Та зараз їй уже не хотілося, щоб він йшов. Слова Реттою були колючі, як сама правда. Він розумів, що вона зробила і чому, однак ставлення його до неї через це, здається, не змінилося. І хоча розпитував він просто в лоб, що неприємно вражала, цікавість його наче була цілком щира. Тільки йому людному вона могла б розповісти все, як є. І це розрадило б їй душу, бо вже хто знавідколи вона ні з ким не ділилася правдою про себе і про мотиви своїх чинків. Якщо вона десь пробувала казати те, що думає, кожного це вочевидь, очевидь чокувало. А от розмова з ретом давала таку полегкість і заспокоєння, які відчуваєш, узувши зручні хатні капці після того, як цілу ніч протанцюєш у тісних черевичках. Невже ви надістали гроші на сплату податку? Тільки не кажіть мені, що злидні й досі під двери матари. Голос його тепер видався якимось незвичним. Скарлет підвела погляд, і очі їхні зустрілися, і в його очах вона побачила вираз, який спершу здивував її і вразив, а тоді раптом змусив усміхнутися так приємно і чарівно, як уже давно вона не усміхалась. Страшенний облудник він, але іноді буває такий же милий. Тепер їй стало ясно, що прийшов він сюди зовсім не дражнити її, а переконатись, чи вона дістала гроші, яких так гостро потребувала. Їй було ясно, що, вийшовши з тюрми, він щодуху помчав до неї, а нічим не показуючи, як він квапиться з єдиною метою позичити грошей, коли вони їй ще потрібні. А якби вона спробувала викрити його в цьому, він би став допікати її, ображати і нізащо не зізнався б, за для чого прийшов. Ну ніяк його не можна зрозуміти. Невже він і справді небайдужий до неї, і то навіть більшою мірою, ніж згоден визнати? Чи в нього щось інше на думці? Скорше таки це друге, здавалось їй. Проте, хто зна? Часом він робить дуже дивні речі. «Ні», – відповіла вона, – «злидні вже не стоять під дверима. Я, я дістала гроші». «Але дістала не без боротьби, певна річ». Невже ви спромоглися стримати себе до того моменту, коли обручка була вже у вас на пальці? Вона на силу втамувала усмішку. Так влучно розгадав він її поведінку, але ямочки все ж заграли в неї на щоках. Ред знову сів, зручно випроставши ноги. Так розкажіть мені про свою скруту. Цей поганий Френк увів вас в оману щодо своїх можливостей. Його треба було в добряче відшмагати, що він скористався безпорадним становищем бідної жінки. Кажуть мені все, скарли, чого там? У вас не повинно бути таємниць від мене. Я ж однаково знаю про вас найгірше. Ох, Рете, ви такий гидкий, я просто слів не маю. Ні, він зовсім не ошукав мене, але раптом їй захотілося розкритися зі своїми клопотами. Знаєте, Рете, якби Френк стягнув усі гроші, що йому винні... Я б уже нічим не журилася. У нього ж півсотні боржників, а він не хоче притиснути їх. Такий делікатний. Він каже, що джентльменеві не годиться напосидати на іншого джентльмена. А це ж можуть збігти цілі місяці, поки гроші вернуться, а може й не вернуться ніколи. Ну то й що, хіба вам нема чого їсти, поки він не стягне цих боргів? Та ні, на харчі вистачає, але коли казати правду, то мені вже зараз придалася б частина тих грошей. Очі в неї загорілись, коли вона згадала про тартак. А що як? На що саме? Знов на податок? А хіба вас це стосується? Стосується, бо ви зараз попросите мене позичити вам грошей. Знаю я всі ці прийоми. І я позичу. Навіть не вимагаючи з вас, дорога місіс Кеннеді, того чарівного забезпечення, яке ви пропонували мені не так давно. Хіба що вже дуже наполягатимете? Ви найвульгарніший? І зовсім ні. Я тільки хотів вас заспокоїти. Я розумію, що цей нюанс може вас тривожити. Не дуже, але все-таки. А я залюбки позичу вам гроші. Тільки я повинен знати, на що ви збираєтесь їх витратити. Сподіваюся, я маю таке право. Коли це для того, щоб купити собі гарненьку сукню чи там екіпаж, я дам їх вам і навіть благословлю на купівлю. Але коли ви маєте намір за ці гроші купити нові штани Ешлі Вілксові, боюся, мені доведеться вам відмовити. Її охопила така лють, що якусь хвилину вона і слова не могла вимовити. «Ешлі Вілкс ніколи не брав у мене ні цента. Навіть якби він помирав з голоду, я не примусила б його і цента взяти. Ви не розумієте, який він достойний, який гордий. Та де ви його зрозумієте, коли самі ви не вдаваємося до взаємних образ? Я теж можу сказати кілька таких слів, які дошкулять вам не менше. Ви забуваєте» що через місць ботуб я стежив за кожним вашим кроком, а ця мила душа ладна викласти все, що знає, коли знайдеться охочий слухач. Я знаю, що Ешлі живе в Тарі, відколи повернувся з Рок Айленду. Знаю, що ви дали притулок у себе і його дружині, хоч це, мабуть, вам було нелегко». «Ешлі це, о, безперечно», – сказав він, зневажливо махнувши рукою. «Ешлі, звісно, занадто піднесена натура, як на моє простацьке розуміння». Але, будь ласка, не забувайте, що я з певною цікавістю спостерігав за ніжною сценою між вами і ним у 12 дубах і маю підстави думати, що він відтоді не змінився, та й ви теж. У той день, наскільки я пам'ятаю, він повівся не надто добре. І не думаю, щоб нині він поводився набагато краще. Чом він не забрав свою родину старий і не знайшов собі десь роботи? Чому він досі сидить у Тарі? Звісно, це моя примха, але я не збираюсь позичати вам цента на натару, щоб утримувати там Ешлі. У чоловічому товаристві вживається одне неприємне слівце на означення чоловіка, який живе на отриманні жінки. Як смієте ви таке казати? Та він працює, мов негр. Але попри всю її лють, Скарлет прикро було згадувати, що Ешлі мусив рубати дерево на клюки для огорожі. І праця його на вагу золота, смію гадати. А як вміло, він певне берегній вила і він... О, звісно, я знаю. Припустимо, що він докладає всіх сил, але не думаю, щоб від нього така вже велика користь. По вік віку ви не зробите когось із вілксів добрим робітником на фермі чи де інде. Таким, щоб на нього можна було покластися. Ця порода існує тільки для оздоби. А тепер пригладьте своє настовбурчене пір'ячко і забудьте про мої грубуваті вислови на адресу гордого і високодостойного Ешлі. «Дивно, що подібні ілюзії можуть надовго застрявати навіть у такій тверезій голівці, як ваша. То скільки грошей ви потребуєте і на що саме?» Вона, однак, мовчала, тож він повторив. «На що саме вони вам потрібні? І глядіть, щоб сказали мені правду. Це вам стане в пригоді не менше, ніж брехня. Ба навіть більше, бо коли ви збрешете мені, я про це дізнаюся, і вам буде дуже мулько». Запам'ятайте це назавжди, Скарлет. Я можу стерпіти від вас усе, крім брехні. І вашу неприязнь до мене, і вашу брекливість, і вашу сварливість, але не брехню. То на що ж вам потрібні гроші? Люда Нарета, що так сікався до Ешлі, вона б із превеликою охотою плюнула йому глузливо усміхне лице і гордо відмовилась від його грошей. І вже навіть хотіла зробити це, але холодна рука тверезого глузду стримала її. Приборкавши в собі гнів, вона спробувала надати своєму обличчю сповненого гідності виразу. Ред відхилився на стільці і простяг ноги до вогню. «Ніщо мені не цікаво так спостерігати, – зауважує він, – як внутрішню боротьбу у вас, коли ви маєте вибирати між принципом і чимось таким практичним, як от гроші. Я, звичайно, знаю, що практицизм ваш неодмінно візьме гору, але все-таки мене не полишає сумнів». А ну ж, раптом краща половина вашої натури переможе. І коли такий день настане, я спакую речі і заберуся з Атланти назавжди. На світі багато жінок, в яких щоразу перемагає краща половина натури. Та вернімось до діла. Отже, скільки і на що саме? Я ще не знаю, скільки саме мені потрібно, похмуро промовила вона. Але я хочу придбати тартака, і це, здається, можна зробити за дешево, а ще мені треба два фургони двох мулів і коня з бричкою для мене. Тартака атож, і якщо ви позичите мені грошей, то можете пристати зі мною у спілку, половина прибутків ваша. Та навіщо мені тартак? Робити гроші. Ми можемо заробити купу грошей, а як ні, то я можу позичити у вас під відсотки. Стривайте, а скільки це буде добрий відсоток? П'ятдесят вважається дуже непоганим відсотком. «П'ятдесят? Та ви шуткуєте. Перестаньте сміятися, чортяка такий, я серйозно?» «Отож, я й сміюся. Цікаво, чи хто-небудь, крім мене, хоч розуміє, що діється в цій вашій голівці під оманливо милою зовнішністю?» «Та кого це обходить? Послухайте, Рете, і скажіть, як на вашу думку, вигідна ця справа чи ні. Френк розповів мені про одного чоловіка, що має невеликий тартак над Персиковою дорогою і хоче його продати». Йому пильно треба готівки, і він продасть тартака за дешеву ціну. Тепер тут в околиці небагато тартаків, а оскільки люди заходилися розбудовуватись, та ми могли б продавати деревину хто знає як дорого. Цей чоловік згоден залишитись на тартаку і заправляти ним за платню. Френк казав мені, Френк і сам купив би тартака якби гроші. Мені здається, він мав намір купити його за ті долари, які віддав мені за податок. «Бідний Френк, як то він зреагує, коли почує від вас, що ви перехопили тартака у нього з-під носа? І як ви поясните, не скомпрометувавши себе, що купили тартака на мої гроші?» Скарлет про це й не думала, вся зосереджена на тому, скільки грошей заробить на деревині. «А я й не казатиму йому цього. Але ж він розуміє, що не під кущем ви знайшли ці гроші. Я скажу йому, що продала, а то ж продала вам свої діамантові сережки». Я і справді вам їх віддам, це буде моїм за без... як його там... Ну, та то ви розумієте. Мені не потрібні ваші сережки. Я їх теж не хочу мати, вони мені не подобаються, та й зрештою вони не мої. А чиїж? В пам'яті її знову постала задушлива спекотна днина, глибока тиша огортає тару, а на підлозі лежить мертвяку у синій уніформі. Мені вони дістались... дістались від одного чоловіка, його вже немає серед живих. Тепер вони, можна сказати, мої... «Можете їх забрати? Вони мені не потрібні. Я воліла б мати натомість гроші». «Боже, милостивий!» – нетерпляче вигукнув він. «Та ви можете думати про що-небудь інше, крім грошей?» «Ні», – щиро відповіла вона, звівши на нього свої зелені очі. «Якби ви пройшли через те, через що пройшла я, ви теж не могли б думати ні про що інше. Я зрозуміла, що гроші – найважливіша річ на світі. І Бог свідок, я не збираюся знову коли-небудь лишитися без грошей». Скарлет пригадала пекуче сонце, пухку червону землю, до якої вона припала з боленою головою, пригадала гострий дух негритянських хатин за руїнами 12 добів, і як серце її вистукувало, я більш ніколи в житті не голодуватиму, більше ніколи не голодуватиму. Колись я таки розживуся на гроші, на великі гроші, і матиму вдосталь будь-яких харчів, і на моєму столі ніколи не стоятиме ніяка мамалига чи сушений горох. І в мене будуть гарні сукні, всі до одної шовкові. Так і всі? Всі, – відказала вона коротко, навіть не почервонівши від його іронії. Колись я матиму достатньо грошей, щоб янки по вік не змогли забрати в мене тару. Колись я покрию тару новим дахом, поставлю нову клуню, придбаю добрих мулів орати землю і вирощуватиму так багато бавовни, скільки ви її з роду не бачили». І Вейт ніколи в житті не знатиме, як це – обходитись без найпотрібніших речей. Ніколи. Він матиме все на світі. І ніхто з моєї рідні більш ніколи не зазнає голоду. Я це всерйоз кажу. Геть усе до останнього слова. Ви цього не розумієте, бо у вас егоїстична натура. Вас ніколи саквояжники не виганяли з дому. Ви ніколи не терпіли холоду, не ходили в дранті, не мусили надриватись у праці, щоб вижити в голодну пору. Він тихо зауважив. Я вісім місяців провів у конфедерацькій армії, і я не знаю іншого місця, де були б кращі умови для голодної смерті. Армія. Пхе! Але ви ніколи не збирали бавовни, не прополювали кукурудзи. Ви. та не смійтеся з мене. він знов накрив її долоні своїми руками, коли у неї в голосі забринів на дривні нотки. Я зовсім не з вас сміявся. Я сміявся з того, яка велика різниця між вашим виглядом і вашою справжньою вдачею. І я пригадав той день, коли вперше побачив вас на пікніку у Вілксів. Ви були в зеленій сукні і маленьких зелених черевичках. Вас оточував ріка кавалерів, і вам здавалося, що ви пуп землі. Ви тоді, я вадим закластися, не знали навіть скільки центів у доларі, і в голові у вас був лише один клопіт, як заманити еш. Вона різко вирвала долоні з його рук. «Рете, коли ви хочете, щоб між нами була сяка така згода, облиште ці свої балачки про Ешлі Вілкса. Ми без кінця будемо через нього сваритись, бо вам його не зрозуміти». «Зате ви зрозуміли його геть до ширця», – зі зрістю зауважив Рет. «Ні, Скарлет. Якщо я маю позичити вам гроші, то застерігаю за собою право обговорювати Ешлі Вілкса так, як мені заманеться, я можу відмовитись від права на відсотки з моїх грошей, але від права обговорювати Ешлі не відмовлюся. А є ціла низка деталей, пов'язаних з цим молодиком, що їх мені якраз цікаво було б з'ясувати. Я не збираюся розмовляти з вами про нього, – відрубала Скарлет. Але вам доведеться. Адже у мене в руках гаманець з грішми. З часом, коли ви розбагатієте, у вас теж з'явиться змога так само чинити з людьми. «Ви, звісно, і досі ще не байдужі до нього». «А отже, ні». «Але ж це видно. Ви так палко пориваєтесь його обороняти. Ви... Я не дозволю, щоб моїх друзів брали на глузи». «Ну, це ми ще побачимо». «А він і досі не з до вашої особи?» «Хіба що Рок Айленд примусив його вас забути? Чи, може, він нарешті усвідомив, яка перлина його жінка?» На згадку про Мелані груди з заходили, і вона мало не прохопилася, що тільки з міркувань честі Ешлі не покинув дружини, але вона лише розтулила рота і тут таки і стулила. Ага, отже йому і досі не стає глузду оцінити належним чином місіс Вілкс, і табірні знегоди не послабили його почуття до вас. Я не бачу потреби розмовляти на цю тему. А я якраз бачу таку потребу, відказав Ред. Голос звучав його якось приглушено. І Скарлет це чомусь не сподобалось. І я, присягаюся Богом, розмовлятиме про Ешлі, ще й сподіваючись почути від вас те, що мене цікавить. Отже, він досі закоханий у вас? Ну то й що, як закоханий? Скрикнула роздратовано Скарлет. Я не збираюся розмовляти з вами про нього, бо ви не спроможні зрозуміти ні самого Ешлі, ні його почуття. Для вас існує тільки одна любов. Така, яку можуть дати, такій жінки, як ця Вотлінг. Ага, тихо промовив Ред. Отже, я здатний тільки на тваринну хіть. Та й ви самі знаєте, що це правда. Тепер мені зрозуміло, чому ви ухиляєтесь від розмови на цю тему. Мої брудні руки і уста опаганяють чистоту його кохання. Ну, так, щось таке. А мене якраз цікавить оце чисте кохання. Не будьте такій бридки, Реде Батлер. Якщо ви настільки зіпсуті, щоб думати, ніби між нам було щось таке? О, ні, мені навіть на думку це не спадало. Саме тому я цим і цікавлюсь. Тобто, як так вийшло, що між вами не було нічого такого? Невже ви гадаєте, що Ешлі міг би? Ага, отож це не ви, а Ешлі бореться за цноту. Їй же, бо, Скарлет, ви не повинні так легко себе виказувати. Скарлет розгублено й обурено глянула на його непроникне обличчя. Годі з мене цих балачок і ніяких грошей ваших мені не треба. Можете забиратися звідси. Ну ні, вам так і треба моїх грошей. І коли вже ми зайшли так далеко, навіщо зупинятись на півдорозі? Оскільки між вами нічого такого не було, то нікому не зашкодить, якщо ми поговоримо про цю найчистішу ідилію. Отже, Ешлі кохає вас за ваш розум, за вашу шляхетність, за вашу душу. Скарлет аж звивалася внутрішньо від його слів. Звичайно, Ешлі саме через ці риси її покохав. І усвідомлення того, що Ешлі, зв'язаний приписами честі, кохає її на відстані, бачив в ній глибоко приховані пригарні риси, яких більшість ніхто не бачить. Якраз це і полегшувало їй життя. Але тепер вони зовсім не здавалися такими вже гарними, коли Ред перерічував їх своїм оманливо-рівним голосом, за яким крився сарказм. В мені оживають мої юнацькі ідеали, коли я дізнаюся, що в нашому грішному світі може існувати таке кохання, провадив Далі Ред. Отже, нема нічого тілесного в його коханні до вас? І воно не змінилося б, якби ви були потворою і не мали цієї білої шкіри? І не мали цих зелених очей, які викликають у чоловіка бажання дізнатись, що ви зробите, коли він схопить вас в обійми? І не похитували б так стегнами на ходу, спокушаючи всіх поспіль чоловіків, кому менше 90 і не мали цих уст, які, але мушу стримати свою тваринну хідь. Значить, Ешлі не бачить цього всього. А якщо й бачить, то це його анітрохи трохи не збуджує. Пам'ять Скарлетт не самохідь вернула її до того дня у садку, коли вона стояла в обіймах Ешлі, і руки його тремтіли, а уста палко припадали до її уст, коли здавалося, їй повік не вирватися з його обіймів. Вона зашарілася на цю згадку, що не пройшло повз увагу Рета. «Отже так!» – сказав він, і в голосі його заброніло щось схоже на гнів. «Ясно! Він покохав вас виключно за розум!» Та як він сміє своїми брудними руками лізти її душу, плюгавати те єдине, що має вона прекрасного й священного в житті? Холодно і рішуче, він добивав дощенту її стриманість, і те, що йому хотілося почути, ось-ось мало вихлюпнутись. «А так і за розум!» Вигукнула скарлет, відганяючи від себе згадку про уста Ешлі. «Люба моя, він навіть не підозрює, що розум у вас є. Якби його привабив ваш розум, йому не треба було б боронитись від вас, щоб зберегти своє кохання в усій його, скажімо так, святості. Він спокійнісінько жив би собі, захоплюючись розумом і душею чужої жінки, бо міг би лишатись при тому високодостойним джентльменом, вірним власній дружині». А так, як зараз йому, певне, важкувато примирити честь вілксів, з жагою посісти ваше тіло. Вам здається, що всі люди так само розбещені, як ви. Але ж я ніколи не заперечував, що хочу посісти вас, якщо ви це маєте на думці. Тільки дякувати Богові я сушу собі голову питаннями честі. Якщо я маю змогу, то беру те, що хочу, і мені нема потреби змагатись ні з янголами, ні з чортами». Однак веселеньке ж, мабуть, пекло ви створили для Ешлі, і я вже починаю шкодувати його. Це я? Я створила для нього пекло? А вже ж ви? Та ви ж для нього постійна спокуса. А він, як і більшість людей його породи, воліє зберегти те, що називають честю в цих краях, ціною втрати, може, найбільшого кохання. І зрештою виходить, що він, бідолаха, і кохання втрачає, і честь. І зовсім він не втрачає кохання. «Я хочу сказати, він кохає мене». «Справді, тоді скажіть мені ще одну річ, і на сьогодні вже покінчимо з цим. А гроші ви можете взяти і хоч би на смітник викинути, мені байдуже». Ред звівся на ноги і пошпурив недопалену сигару в плювальницю. Рухався він з тією самою поганською розкутістю і прихованою силою, що їх сказати помітила в ньому тієї ночі, коли впала Атланта, і було в тій силі щось зловісне і страшнувате. Якщо він кохає вас, то якого біса дозволив вам їхати до Атланти добувати гроші? Та перше, ніж відпустити на таку кохану жінку, я б… Він не знав, він не мав уявлення, що я… А чи не здається вам, що він мав би це знати? Ледве стримувана лють чулася в його голосі. Коли і правда він кохає вас, як ви запевняєте, то йому слід було б знати, на що ви можете зважитись у хвилину розпачу. Та він мусив би скорше вбити вас, аніж відпустити сюди. Та ще й до кого? До мене, Господи Боже Милосердний. Але ж він не знав. Якщо він не здогадався про це й без ваших слів, то він зовсім не розуміє ні вас, ні вашої безцінної душі. Який же ред несправедливий? Хіба може Ешлі читати чиїсь думки? І навіть знаючи, які в неї наміри, чи ж міг би Ешлі її зупинити? Але раптом сяйнула їй думка. Ешлі так і міг би зупинити. Тоді в садку йому досить було боди натякнути, що колись усе може змінитись, і вона б і не подумала звертатись до Рета. Одне ніжне слово, один пастивий доторк на прощання перед поїздом, і вона могла б не поїхати. Але він говорив тільки про честь то що виходить? Рет має рацію, і Ешлі мусив би знати, що в неї на душі. Вона худко відкинула це зрадливе припущення. Та, звісно, він нічого й не підозрював. Ешлі гадки не припускав, щоб вона зважилась на щось неморальне. Ешлі надто порядний, щоб дозволяти собі такі думки. Ред просто хоче кинути брудну пляму на її кохання, намагається роздерти на шмаття те, що їй найдорожче. Але нічого подумала Скарлет мстиво, коли налагодиться з крамницею і коли в її руках буде тартак і вона розживеться на добрі гроші, то Ред Батлер у неї поплатиться за всі ті муки і приниження, яких вона через нього мусить зазнавати. Він стояв і з іронічним усміхом дивився на неї згори. Почуття, що нуртували в ньому, вже перешуміли. «А взагалі, яке ви маєте до цього відношення?» запитала вона. «Це справа моя і Ешлі, а не ваша». Він знизав плечима. «Маю. Я, Скарлет, відчуваю глибоке і безкорисливе захоплення вашою витривалістю, і мені б не хотілося бути свідком того, як тяжезні жорна перетруть на порох ваш дух». «На вас лежить тара. Вже одне – це таке ярмо, що його тільки чоловікові і витримати. А ще ж на вашій піці хворий батько». Він уже ніколи не зможе вам допомогти. І ваші сестри, і негри. А тепер ви ще взяли на свої плечі чоловіка, і виглядає на те, що й міс дріботуб. Надто великий тягар, щоб обтяжувати себе ще клопотом про Ешлі Вілкса та його родину. Він мене зовсім не обтяжує, він допомагає. Та ради Бога, нетерпляче кинув він, оближте, нічим він вам не допомагає». Він сидить у вас на горбу і сидітиме там до віку, а як не на вашому горбу, то на чиємусь іншому. Але ну його, мені вже набридло балакати на цю тему, то скільки грошей вам треба?» З її уст ладні були зірватись найдошкульніші слова. Після всіх цих образ, коли він змусив її розкритися з найдорожчим, що в неї є, і пройшовся по ньому потоптом, він ще гадає, що вона візьме від нього гроші. Проте слова ті... Так і лишилися невимовлені як чудово, було б з гордою зневагою відкинути його пропозицію і показати йому на двері. Але тільки по справжньому заможні і по справжньому забезпечені люди можуть дозволити собі таку розкіш, поки вона бідна, мусить терпіти такі сцени, як оця. Та коли вона розбагатіє о, і як же тішила і гріла її душу ця думка, коли вона розбагатіє то відкине геть усе, що не любе, і матиме все, що схоче мати, і буде чемною тільки з тими, хто їде вподоби. «А решту пошлю під три чорти», – подумала вона, і Рета Батлера першого з них. Думка ця була така й мила, що її зелені очі заіскрилися, а на устах з'явилась напівусмішка. Рет теж усміхнувся. «У вас такий звабливий вигляд, скарлет, зауважив він. Особливо, коли задумуєте якийсь підступ. Уже заради самих цих ямочок на ваших щоках я куплю вам хоч би й чорту в одюженому лів, якщо ви їх потребуєте. Двері від вулиці відчинилися і ввійшов приказчик, колупаючи в зубах гусячим пером. Скарлет підвелася, поправила шаль на плечах і міцно зав'язала стрічки капелюшка під шиєю. Вона вже все вирішила. Ви маєте сьогодні вільну часину? «Можете зараз зі мною поїхати?» – спитала вона. «Куди?» «Я хочу, щоб ви з'їздили зі мною на той Тартак. Я обіцяла Френкові, що сама не виїжджатиму за місто». «Їхати до Тартак під таким дощем?» «А тож. я хочу, не відкладаючи, купити Тартака, поки ви не передумали». Він зареготав так голосно, аж приказчик за прилавком перелякано здригнувся і з цікавістю витріщився на нього. «А ви не забули, що ви заміжня жінка?» Місіс Кеннаді не личить роз'їжджати по околиці з пройдисвітом Батлером, якого в найкращих домах на поріг не пускають. Невже ви забули про своє добре ім'я? Добре ім'я? Пхе, які дурниці! Мені треба придбати тартака, поки ви не передумали і поки Френк не довідався про мій намір. Не муляйтеся, Рете. Що там якийсь дощик? Їдьмо швидше».